Книга Неємії Розділ Другий У місяці Нісані, двадцятого року царя Артаксеркса, стояло перед ним вино. Я взяв та й подав цареві і намагався не бути сумним перед ним, але цар промовив до мене, «Чого обличчя твоє сумне? Адже ж ти не хворий, ніщо інше, як якусь журбу маєш на серці!» Я злякався вельми і сказав цареві, «Нехай цар живе повіки! Як же не бути сумним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх, зруйноване, і брами його спалені вогнем?» І сказав цар до мене: Чого ж ти просиш? Тут я помолився Богові неба і сказав цареві: Коли цареві до вподоби, і коли слуга твій тобі вгодний, пошли мене в юдею, в місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його. І сказав мені цар із царицею, що сиділа коло нього, «Скільки триватиме твоя подорож, і коли ти повернешся?» Тож припало до серця цареві послати мене, і я означив йому час. Далі сказав я цареві, «Коли цареві до вподоби, Нехай дадуть мені листи до начальників за річчя, щоб вони мене пропустили, доки не дійду до юдеї, та й лист до Асафа, царського лісничого, щоб дав мені дерева на колоди для брам у твердині, що при храмі, на міські мури та на дім, в якому буду жити. І дав мені цар, бо добродійна рука мого Бога була надо мною, От і прийшов я до начальників Заріччя і передав їм царські листи. А цар послав зо мною військових начальників і кінотчиків. Коли зачули про те Санбал-Лат із Хорону і Товія, слуга Амонський, велика досада пойняла їх, що от прийшов хтось піклуватися про добро синів Ізраїля. Прийшов я в Єрусалим і пробув там три дні. Тоді ж устав я вночі, ще й кілька чоловік зі мною, та не казав я нічого нікому, що поклав мені Бог мій на серце зробити для Єрусалиму. Скотини ж не було ніякої при мені, крім тієї скотини, на якій я їхав. Отож, я вирушив уночі через долинні ворота до драконової керениці та до гнояних воріт і оглянув мури Єрусалиму, що були в руїнах, а його ворота були спалені вогнем. Далі прийшов до джерельних воріт і до царської саджавки, але там не було місця перейти для скотини, що була підо мною. Отак уночі долиною піднявся я вгору оглядаючи мур. Потом ж завернув і проїхав через долинні ворота і повернувся. А старшини не знали, куди то я ходив і що я робив. Ні юдеям, ні священникам, ні вельможам, ні старшинам, ні іншим, що робили цю роботу. Я до того часу нічого не повідав. Потім же сказав я їм, Бачите, в яких ми злиднях, як Єрусалим зруйнований, та як брами його спалені вогнем. Ну, мож, відбудуймо Єрусалимський мур, щоб не бути нам більш посміховищем. Оповів я їм про добродійну руку Бога мого, що була надо мною, а й про те, що цар мені сказав був. А вони вголос. «Берімся до будови!» І заповзялися завзято до цього доброго діла. Як зачули про це Санбалат із Хорону, Ітовія, слуга Аммонський, та араби Гешем, то стали з нас сміятись і говорили про нас із погордою. «Що то ви робите? Хочете збунтуватись проти царя?» Тоді я у відповідь їм сказав, «Бог неба! Він нам сприятиме! Ми ж його слуги! Беремось до будови, а ви не маєте ні частки, ні права, ані згадки про вас в Єрусалимі».